Välkomna till Flammans fredagsmys, denna fredag den 12 maj. Jag heter Anna här, det är chefredaktör för tidningen Flamman. Och du heter Johannes Krunell och jag är chefredaktör på Galago. Galago, en annan tidning. en mm. är det tidning? Det är väl en serietidning först och främst och en satirtidskrift. Mm. Har vi blivit mer satirtidskrift och mindre serietidning? Exakt, ni har, ni har liksom introducerat storheter som. Livströmkvist, mm, Sara Grané, Sara Grönje, Johansson, Jonsson. Mats Jonsson. Exakt. Ja. Det är bara en idel idelström av äh, vänsterstjärnor som kommer från Galago helt enkelt. Mm. Och äh, ja, du får hoppa in här som en specialgäst. Vi ska prata lite om nazismen. Så jag tänkte ja. att det. <laughs> Och jag som är lite av en expert på nazismen. Du som är lite av en nazist. Jag nej, eh, nej, men vi, vi ska prata lite om eh, lite olika saker idag. Men jag tänkte att vi skulle börja ändå i detta. att Förra söndagen så var det en, en fredlig manifestation till förmån för, eh, liksom, till stöd för eh, ensamkommande flyktingbarn. Och det var några socialarbetare från Botkyrka som hade liksom, ordnat. Och det var ganska mycket folk där och sådär. Och mitt i allt i detta så kommer alltså en hord eh, av brölande... Alltså när man ser filmerna på det här... Det är det, det är verkligen det. Det är som att de är tagna ur en liksom... en dålig actionfilm, typ. Det här är en dålig scen ur en dålig actionfilm. Och så är det då Nationell Ungdom som kommer med en stombande där det står Refugees Go Home mm. på. Eh, och... Det som också händer då är att polisen, vad jag förstod det som, så är det, så kommer det polisplatsen eller så är det en polis på platsen. Typ en. Ja men typ en, och en person kan inte hindra de här människorna, mm. det förstår man ju. Och sen så kommer det några fler polis på platsen, men de liksom forslar inte bort de här människorna, utan de låter dem stå och skrika typ. Mm. Eh, och manifestationen trots allt fortsätter typ. Och de håller tal och det är... Alltså, så här, vi låter oss inte tystas och det är ju svinbra att man mm. återupptar. Men ändå, fy fan man läskigt att stå ja. där med så här 20 nazister som... Ja, men... För ett jävla liv. Och det, det jag tänkte att vi skulle prata om lite grann är ju hur... Hur fan sätter man... Hur, hur kan det få bli så här, för det mm. första? Att polisen inte... Trots att det har varit ganska många uppmärksammare fall av liksom nazistvåld mm. eh, så har man inte koll på de här grupperna uppenbarligen tillräckligt mycket och man ser eh, man, man förbereder inte och bedömer inte risken för just en sån här manifestation tillräckligt bra mm. eh, det är nazister på bokmässan kanske det är nazister på Almedalen det är nazister lite överallt mm. och det är, vi är verkligen där nu sen läste jag också idag att den här nazisten i Tyskland som hade blivit. Eh, skulle låtsas vara invandrare. Precis mm. och genomföra terrorbrott. Mm. Hade, nu Hade man hittat en accomplice som också skulle eh, mörda olika vänsterpolitiker och sådär. Men var de militärer också? Ja. Mm. Eh, vad ska vi göra? Jag, vet inte, jag tycker det finns en intressant koppling här. Som, som är förra gången vi hade det så här. Alltså mm. början på 90-talet. Mm det också fanns en ganska så... Liksom, för för att vi hade då ett främlingsfientligt parti mm. i riksdagen. Mm. Och vi hade liksom, en debatt som såg fäldig. Mm. Jag tittar lite på det nu när jag liksom, har följt den här diskussionen. Jag har lite tänkt på så här, varför är det inte hysteri mm. fullständig hysteri mm. över att nazister går till angrepp mot mm. liksom, fredliga socialarbetare på Myntorget. Mm. Samtidigt som man ser liksom, en kakafoni mm. av debatt om ett gäng racifierade sig suare och mm. separatistiska möten. Mm. Mm. Och då Are finns you... det en gammal förklaringsmodell mm. som jag liksom... Alltså jag läste väldigt mycket böcker när jag, läste, när jag höll på med Flumskolan, mm. som var en podd, som vi mm. höll på med ett tag, vi läste just politiska böcker. Mm. Och det intressanta var att läsa, för det blev väldigt mycket böcker från 90-talet, mm. av Fredrik Reinfeldt, av den mm. som Riljeroth, mm. av en massa sådana personer. Jag vet, jag började jag se ett mönster i de här böckerna, av hur de beskrev samhället och mm. verkligheten. Mm. Där... Det fanns en skala. Längst in på skalan så är det vanligt hederligt folk. Mm. Sätt, liksom, och det är då svenskar. Mm. Alltså, och, och, och, ganska explicit utskrivet. En avart till det här vanliga folket är nazister, skinnhuven. Det är mm. hederliga grabbar som bara mm. hamnat lite på glid. De behöver bara lite sunda mm. fadersgestalter. Mm. De behöver en mm. egen lokal på en fritidsgård mm. så kommer det hämta sig... Mm. Lite längre ut på skalan, eller åtminstone liksom så här parallellt med skinnöverna så mm. har, och det här är Fredrik o Reinfeldts ordval, mm. diverse invandrargrupper. Mm. Och de är i konflikt med nazisterna. Mm. Mm. Utifrån en sorts, det är inte ens fel att få i resonemang. Mm. Mm. Och det här var något såhär, Jag såg det i så många böcker, inte bara Elena Adelsson och åt skinnskallar, mm. men där blev det ju superexplicit. Mm. Ja, men men det var precis vad om exakt mm. Men också i Fredrik Reinfeldt, i handen på den starka, så kommer det här fram liksom, mm. av att det finns någon så Sen längst ut finns då diverse vänsterextremister mm. och mm. det är en helt obotbar grupp. Mm. De bara, de det är alltså från grön ungdom, ung vänster till AFA, eller mindre. Mm. Det kan vara mm. vad som helst. Mm. Mm. Men det, jag tror att det är också så att det är lite finger på. Jag började fatta vad vi har som ett problem, och det är att majoritetssamhället inkluderar inte liksom gruppen invandrare på det sättet. Mm. Och därför blir det, när man ser till exempel, man pratar om rasism mellan raciferade till exempel, så blir det som man skriver att man upplever som en avvart på en avvart. Medan mm. mm. nazister är då en avvart på normen. Mm. Alltså, mm. Mm. Och det gör att folk har svårare att ta till sig att tänka på mm. riktigt på något mm. sätt. Mm. Jag vet inte om det här stämmer, men jag, jag tycker att det. För mig var det lite så här, aha, mm. men om vi börjar prata om det på det sen fattat att det här sätter fingret på liksom varför majoritetssamhället har så svårt att acceptera sin egen rasism, mm. Alltså, mm. Mm. så blir det mm. lite lättare kanske. Mm. Mm. Ja, men det ligger mycket i det och, och jag tror att det har ju också, om man tittar på det politiska samtalet i övrigt, alltså med Moderaternas liksom, högerflank som har vunnit och... Eh, liksom, också Folkpartiet. Alltså, det började ju tidigt. Liksom. Mm. Den, den upp alltså, vi har varit med om sen, och det här säger ju många liksom, men sen liksom, 11 september 2001 så har det liksom, eskalerat mm. fruktansvärt. Rasism fanns långt innan dess mm. men, men att liksom, det har blivit eh, vardagsmat på ett sätt som, mm. som det inte var tidigare. Och att det är Eh, och jag menar det är ju en enkel förklaringsmodell Men, men när, nu sitter vi här i en situation Där vi har liksom polis, polisen Säkerhetspolisen Sa ju väldigt, väldigt bra Efter det misstänkta terrordådet På Dostninggatan att Dostninggatan eh, Nu finns det väldigt hög risk för Hämndaktioner eh, Man har en koll på liksom, nazisterna mm. eh, det här, här händer det väldigt, väldigt mycket mm. Då fick jag här ofrivilligt mycket högt förtroende för särskog för att det var såhär En då, liten stund? Ja men en liten liten stund mm. men sen så, så hände en sån här sak när man mm. såhär, men en veckan innan så förflyttade ni 50 eh, människor, från, människor och barn från ett liksom, asylboende i Falun mm. för att nazisterna skulle demonstrera där det var mm. en alldeles hög säkerhetsrisk mm. vad, hände, vad är då skillnaden med liksom, en, en manifestation på Myntorget mm. eh, för de här människorna och där det kommer närvara väldigt många ensamkommande. Det är naturligtvis mm. en jättehög hotrisk mot dem mot den också. Men det där var så intressant, just om jag ska backa tillbaka mm. till de här böckerna igen, så, mm. så är det så att det fanns också ett sorts resonemang kring det här med de här diverse invandrargrupper mm. och nazister som mm. var lite så här: det är inte ens fel av två träter, mm. Mm. trots att det då handlade om rena mm. liksom i gamla mm. stan mm. Mm. eller ja, så. Ja, visst alltså att folk blev misshandlade på grund av sin hudfärg på gatan av mm. liksom mm. nazister. Mm. De provocerar säkert. Men, men jag tror att det, liksom, det där finns ju också köer men det kommer väl ångla naziserna i, i Malmö mm. att man beskrev det som ett bonkelslagsmål. Mm. Alltså mm. att att hela tiden så återkommer den här idén om, om att nej men, lite kanske de förtjänar mm. det. eller du mm. vet så och, och det är mm. väldigt märkligt. Jag fattar mm. inte det. Och, men det också tänker ibland det är att men någonstans... menar du då att, man, att det finns de som alltså att man inte är lika rädd för att de här ensamkommande tjänar lite grann. Alltså det låter ju också såhär... De, de är ju ändå en grupp som utmålas som en väldigt utsatt grupp mm. ändå. Utav nästan alla i samhället. Mm. Alltså att, det, att jag är ändå svårt att tänka att, Men i och för sig det är en annan sak att tycka synd om dem mm. än att bli rädd för nazister. Mm. Det är två olika saker. Ja, men det är det här, att man återkommer till det här. Mm. Det här är egentligen bara fina killar som mm. behöver en kram. Mm. Och det, det är liksom... Och det är också en sån vändning som kom på 90-talet att vi slutade mm. prata om det på det sättet. Mm. Efter att ha testat och ge dem en, en barack mm. vid Fryshuset. Mm. Och så slutade det med att de gick ut och slog folk mm. och jagade feminister mm. och liksom vänsterpersoner. Mm. Och, och liksom, mm. att det verkligen var som var, ja, men, ja men den här baracken där borde Orscher mm. liksom. <laughs> äh, mm. men, men och sen så liksom mot någon alltså, Det är så sjukt idag tycker jag när man tänker på det att, att så här. Jag kommer ihåg 2005 att jag sa till Mats, det finns väl inte nazister längre? Mm, alltså du vet såhär, mm, det är liksom så att vi är klara med det mm, kapitlet mm, nu. Och det var det ja det kanske fanns tre i någon liksom, såhär, järnvägsknutskommun mm, ute på Virsan. Mm, men men liksom, man hade ändå jobbat ganska mm, hårt med en jävligt tydlig nolltolerans mm, mot det. Och sen kommer någon sorts märklig vändning där mm, när polisen börjar öppna upp för. Liksom, jag visste demonstrera i innerstan mm, hur mycket ni vill. Och så var det också där mm, innan 1995. så alltså, mm, Mm. Den mm. Ja för fan, mm. ut Kör med liksom. alltså, mm. och, och då tycker jag att det är konstigt för att då har polisen gjort någon sorts ändring i sin inställning till vad en säkerhetsrisk är. Mm. Eller hur? Mm. Där man skulle kunna säga, visst ni har demonstrationsrätt som alla andra men ta den här grusplanen mm. här ute där det inte är någon Exakt. folk ska men det, det har på något sätt, det, det säkerhetstänket finns ju inte och det gäller ju typ alla. Mm. Alltså det finns ju, det är ju ingen som får demonstrera ut i ett mm. eh, Alltså för att alla ska vara, alltså yttrandefriheten är också att du, får, du ska få vara någonstans där du syns och hörs. Mm. Annars spelar det ju ingen roll liksom. Mm. Eh, det där är, det där är, det borde ju man ju också, det, det är ju en sån strategi som polisen skulle kunna ha för mm. att stoppa det här Eh, alltså Sina, jag eh, har skrivit en ledare i veckans nummer som går ut på det att liksom, vi behöver inte, den här diskussionen om huruvida man ska förbjuda nazista organisationer eller mm. inte och så här, det är en jävligt hårfin linje att gå på, man kan landa på ena sidan, man kan landa på andra sidan mm. men redan idag finns det ju massvis med saker poliser kan göra till mm. exempel eh, ge dem eh, demonstrationstillstånd ut i en grus i ett grustag liksom eller det behöver inte vara ett grustag. Nej, nej, nej. Nej, men det är, jag tycker det låter fint ändå att det kan se ut lite som sådana sandinor och så kan de få mm. gå runt där. Men, men liksom att det är, det är ändå, eh, alltså och att man faktiskt kan bötfälla människor för helt absurda uttalanden mm. när man står och hejlar på myndtorget. Mm. Ja men straffar dem liksom. Mm. Ta använda den lagstiftning som vi har för att med, om man gör det ordentligt, ja men då kommer man också eh, kunna eh, om inte liksom få bort nazistisk organisering så åtminstone kraftigt minska eh, dess synlighet mm. och dess liksom attraktionskraft. Alltså, mm. för det här resonemanget om att det bara är killar som har hamnat sett snett. Jag har. Jag har en liten vurm för det, för att ibland så ser vi ju på, på andra grupper i samhället på det mm. viset. Liksom. Eller så här, när vi pratar om kriminalitet så, så pratar vi om vilka är det som hamnar i liksom riktigt eh, tung, tung kriminalitet och i, gäng, liksom, mm. i gängens våld, så att säga. Nej men det handlar ju om människor som, alltså det, det är ju också, det är ju, man är ju nazist och det blir man säkert av liksom... Eh, saker som händer i ens liv och i, mm. i samhället runt omkring en. Alltså jag, jag är ju inte Elena och Adelsson Liljeroth här. Men, men, men, men jag, jag har... har ett bit... <laughs> igen, nu. Det har jag inte varit. Jag har inte försökt liksom förstå dem när de älglar in. Beskrivit spågande som sorbadans. <laughs> Ja. Det är så men, nej men, jag menar bara att det, är klart att det är klart att det är så att i ett läge där vi har liksom, nazister som försöker gå terrorbrott med fejkade identiteter som islamister. Mm. ja men där är det, det är helt uppenbart att de vill ju de vill att vi ska starta samma, de vill starta samma krig som islamisterna. Mm. Och i ett kulturkrig där vi liksom, där man får stå på ena eller andra sidan men mm. de hamnar på olika sidor. Och det är så här. Det kulturkriget vill vi ju inte ha mm. och hur, liksom, hur minskar vi då? Alltså, människor kommer att attraheras av mm. även nazisternas kulturkrig mm. eh, när vi slutar, liksom, eh, försöka ge människor en, ett liv och en värdig mening med det. Mm. Alltså. Men är det inte att extremister har väldigt svårt med det här med suddiga att, att, liksom, att, att, att när det inte finns någon gränsdragning jag tänker lite på så här hela situationen som har uppstått med bokmässan exempel, mm, att mm. man säger det är okej okay, ni får vara på bokmässan och jag, mm. jag kan ju så säga mm. att på mitt håll jag är kanske mm. också lite fine med det man mm. liksom, mm. de är ju en gömda i mm. ett kiffel liksom, mm. i ett hörn och jag tror inte att just det var suck är utgör ett fysiskt hot mot någon som är ja. för nya, nya nya tider. Tider. Mm. Uh, eller Sanna Hill, eller mm. ens den här göteborgaren som ser ut som en gammal alltså, <laughs> alltså det är inte de som är det fysiska hotet, mm. det är det som är runt omkring dem. Mm. Och det, och det märker man också när de väl fick den positionen. Då går Sanna Hill iväg mm. med megafonen och börjar prata om dem, man som inga på dörren hos mm. journalister. Mm. Och återigen, det kanske inte är farligt om det var Sanna Hill som gjorde mm. det. Men problemet är att de har ju en enorm mm. följarskara mm. och där ute finns det folk som är farliga på mm. riktigt och som inte är. Cykliskt friska mm, och som liksom mm, faktiskt mm, inte fattar gränslagningar. Mm, mm, och undrar samhället inte har några gränslagningar. Om, om, om man inte blir bötfälld eller dömd eller mm. satt i fängelse för att man står och hejla på min torg. Alltså. Mm. Oh. Så att det, men, det, det är svårt såklart. Mm. Liksom, för att det handlar ju också om att få folk att sluta vara nazister. Mm. Men jag tror att gränslagningen är ganska viktig för att få folk att inte börja vara mm, det. Alltså, mm, mm. Att man säger ibland här, nej men där går fan gränsen. Mm. Nu, nu, där gick gränsen och mm. du är där nu. Det här, nu, nu går det inte ihop <laughs> nu, nu, nu har du inte rätt. Men, men det är ju en, det, problemet är att det görs så oerhört sällan just mm. när det kommer till högerutemister framför allt. Alltså... Mm. Nej men när får vi se liksom tårgasinsatser mot... mm. alltså jag menar inte att vi jag menar inte <laughs> Det är att det... det du vill ha, tårgasinsatser <laughs> Jag menar, nej men jag har varit, jag har varit på såna här, här vänsterdemonstrationer och inte som någon liksom mm. eh, våldsvänsteraktivist utan som en liksom, i alla fall med ingångar att vara mycket fredlig mm. eh, och ändå fått tårgas mot mig mm. När hände det mot liksom våldsamma nazister senast? Nej, mm, det var länge sedan Alltså man hade en väldigt hård strategi mot liksom våldsvänstern eh, som jag inte... Jag, jag tror inte att strategin var rätt, men mm. den våldsvänstern är ju eh, helt desimerad idag. idag. Mm. Eh, och om... Ja, hur liksom... Varför kan man inte dra lärdom då utav det? Nej, det är inte riktigt samma sorts organisering. man bygger inte på samma grunder och liksom... Eh, och så vidare. Men att nazisterna Oh, man har ju också blivit bättre på att skilja på dem. De möts ju aldrig. I Falun så hade man liksom... En av mm. Manifestationen var på ett ställe och så nazisterna gick på ett annat ställe. Det blir väldigt sällan konfrontation. För att konfrontation innebär mycket våld och liksom mm. det är dåligt. Och det är ju polisen fattat. Mm. Men, det är, men, men nazisterna kommer inte bara gå i raka led i välkammade frisyrer... De kommer också att liksom. Mm. Ja, det har ju hänt varje gång som demonstrationen har exakt. varit över- så har ja. ju nazisterna faktiskt gått till helt andra Precis. platser. Precis. För att, ja, men exakt. Och, och slagit ner människor. Mm. Och nu senast var det ju vänsterpartist i, i Falun som mm. har blivit misshandlad också. Så att, mm. ja. Nej, men så att Det är klart att det finns nånting där samhället måste bara säga att men här, det finns en gräns. Mm. Den, den, den passerar så Jag menar, jag tycker på något sätt att det är helt obegripligt. Mm. Man ger nazister demonstrationstillstånd på 1 maj. Alltså mm. det är ju så uppenbar provokation. Det mm. handlar ju om provokation mm. alltid. Mm. Och då kan man väl säga ja men ni får ta den demonstrationen en annan dag mm. i ett grustak. Mm. <laughs> mm. Nej men exakt. Bra. Jag tror att vi ska gå vidare till nästa fråga och det är den om... Eller så här, jag tror att den här diskussionen om nazisterna Och vad vi ska göra åt nazismen i samhället Måste vi återkomma till mm. Många gånger Och dessvärre så är det liksom Man blir mer och mer häpen över att det är här vi är Men, men nu är vi här Så mm. då måste vi se till att göra saker åt det I alla fall, det som också händer Är att imorgon så fyller Det vi idag kallar för Vänsterpartiet För det fyller alltså hundra år Och mm. det är ju eh, Spännande tycker jag mm. Eh, som ändå har varit en del... Jag har varit en del av den här rörelsen i större delen av mitt liv. Och eh, man liksom får lite perspektiv på att 1917 stod de där. Och det var ju innan, innan Saren störtades. Och liksom, det, var, det var liksom öppet läge. Vad skulle, mm. vad, vad skulle hända? Eh, och det eh, som... Jag vet inte hur, hur... Vad är din relation till Vänsterpartiet? Nej, men vad... vad, vad vad förväntar vi oss av det offentliga samtalet egentligen nu när Vänsterpartiet fyller hundra? Det var en lite ledande fråga. Men... <laughs> Vad vi förväntar oss? Ja, kommer det uppmärksammas? Kommer någon bry sig? Spelar det någon roll? Jo, men roll spelar det väl. Kommer någon bry sig? <laughs> Ja, man är med i vänsterpartiet. Ja. Alltså, det känns väl som att man har försökt bry sig lite från håll när man mm. satte Segefelt på att mm. hålla på med den där utredningen. Mm, just det, berätta lite om den. Det är, den här, det är ju bara ren pajas historia, det är samma jävla grejer som dras om och om igen. Mm. Alltså... Och så ska han göra lite kopplingar mm. mellan... Och så är det den. olika liksom, forskare som är vänsterstämplade. Mm. På, liksom. ja, men, jag, jag läste i alla fall en intressant eh, ledare i ÖP, eh, Östersundsposten. Mm. Som var för en gångs skull en hederlig liberal. Men det var Peter Bergner va? Ja. ja. men det är lite hans jobb. Det är lite hans jobb vad var det kanske. Mm. Men, eh, eller var det det? Jo, men det var det nog. Mm. Eh, och det... Jag bara kände att det var fint liksom, mm. att så här: ja det finns en massvis med mörk historia men den, den är inte så enkel som ni tror. Mm. Typ. och bara Det var härligt att höra tycker jag. Mm. Sen så skriver ju stickan Junggren, Stigbjörn Junggren, jag är stickan med stickan. Och han har ju skrivit en sån här också. Så, nej, jag är inte stickan med stickan, men jag säger gärna stickan för jag tycker mm. att det låter, han låter liksom lite mer mänsklig då. Mm. Eh, nej men och han har skrivit också Någon sån här grattis vänsterpartiet På hundraårsdagen Och också liksom gör en, en liksom Inte rimlig men ställer rimliga frågor typ. mm. Och jag blir bara så här: När ska de andra liksom, vi, Om vi tittar nu på det politiska Samtalet ändå Där, där liksom, Det enda borgarna säger nu Om vinstfrågan till exempel mm. eh, Om budgeterna om allt möjligt är att det enda Sosan jag gör är att lyssna på Vänsterpartiet. Man bara, I wish att det var så. Jag önskar verkligen att det var så. Men, eh, nej men de, det, är det, enda, det är det enda vapnet de har mot en socialdemokrati som inte vill särskilt mycket alls. Och mm. framförallt inte ta strid om något. Allt kan bli en liksom blocköverskridd affären. Mm. Så det spelar liksom ingen roll. Eh, så då är det enda de har liksom, i skramla med Vänsterpartiet att borgarna gör det. Mm. Och det är, så, det är så så, så sorgligt. Och man tänker att när Vänsterpartiet fyller hundra år, då måste det ju liksom då måste de ju bara de måste sitta och dräggla typ, över sina egna texter om mm. så här, hur mycket Stalin som lars Olle egentligen snortade typ. Ja. Nej men alltså, det, är bara, det kommer bara jag bara väntar på att det ska hända och så händer det inte. Så jag blir lite, jag tycker det är lite fishy ändå. Det är ändå fredag idag. Du väntar på att det ska... ja, men Jag väntar på att det ska bråka loss, liksom. Kanske inte små Det kan vara så. Finns det finns så mycket annat skit att hålla på med. Nej, men alltså, jag vet inte, men, mm. men det, det debatt, alltså De, de, de tjuvstartar ju också. Mm. Det är det. De var ju igång för några månader sen när mm. John Björklund mm. med sina... alltså, det är också sina... Man kan ju ställa klockan efter när Björklund kommer säga att man måste komma ihåg Vänsterpartiet- om mm. man pratar om mm. Sverigedemokraterna. Exakt, ja. här, liksom. mm. Mm. Men det, det känns som att så här, de har inte mycket nytt nu Nej. och det är inte jättemycket nytt att plocka in. Alltså, det, var, det var ju rätt länge sedan det var någon... Ja, men det var länge sedan revolutionär fronten parade typ, i, i Ung Vänster. Det var ja. länge sedan som någon kastade en sten någonstans, liksom. Det var... Men Aron Hetzlar har ju fixat det här. <laughs> Ja, de har ju bara... Kört bort alla och sen försvann de Ingen vet vad de tog vägen Men, men, liksom, nej men precis, det är, det är sant Det finns inte jättemycket att ta på Men jag, jag tyckte att eh, Om man ska säga någonting om liksom, Vänsterpartiets läge Nu ändå i förhållande Till socialdemokratin För om man liksom ska inte glömma sin historia Som jag har skrivit en ledare om I veckans tidning Så, så är det viktigt att ändå komma ihåg Att eh, Vän, Sven, Sveriges Socialistiska vänsterparti bildades för att Socialdemokraterna hade gått för långt till höger. Mm. Eh, och jag tycker mig se en viss likhet här, så här hundra år efter att mm. det finns liksom en... en behovet finns kvar. Behovet finns kvar eh, av att liksom ytterligare ta ut avståndet mot Socialdemokraterna. Mm. Men så lyssnade jag på Ekots lördagsintervju i lördags med Jonas Sjöstedt. Mm. Där han var... Eh, eller jag fick nästan lite rys liksom för att de var så tydlig och sa så här: Nej, men går, är det så att de väljer att lämna vårt samarbete, inte gå med på det de har sagt att de ska göra? Mm. Eh, då kommer vi ju göra vår egen budget. Mm. Och då faller deras budget. Mm. Eh, och jag tyckte bara att det var så här: Ja, men okej, okay, de försöker verkligen göra. Alltså, jag kan förstå hur de tänker. De försöker verkligen göra det här. Det här med samarbetet bra, försöker få igenom så många bra reformer som möjligt. Mm. Men är det så att Sosana väljer ändå att gå någonstans? Ja men då kommer man inte. För de försöker ju hela tiden då, både Ramberg och Monica Sarinen har, har länge sagt att vänsterpartiet kommer aldrig fälla en socialdemokratisering. Mm. Och då sa Jonas också så här att tiden då liksom vänsterpartiet röstade på budgetar som man själva inte hade varit med och förhandlat, den mm. tiden är förbi. Och det kändes så här: det kändes bra i det kändes bra i magen typ, mm. att veta att det här kan de inte backa ifrån. Mm. Det här var ett väldigt tydligt uttalande. Det är också ett väldigt viktigt uttalande för att man inte ska tappa det välja som finns mm. faktiskt. Mm. Alltså, för jag, och jag var ju egentligen emot mm. att vi skulle in i en regeringsbildning mm. med. S mm. 2014. Mm. Jag tyckte det var en dålig idé för mm. jag kunde inte se hur S någonsin skulle kunna leva upp till alla förväntningar av den besvikelse som fanns runt alliansen. Mycket riktigt. Här står vi idag. <laughs> <laughs> och jag tror att, att vi har allt att vinna på att vara mm. vänsteropposition. Mm. Alltså verkligen. Mm. Och, och även kan ha det efter 2018 även mm. med vi byter regering. Alltså så mm. att det finns en väldigt wow. nyttig position där ute. Mm. Där, för vi kommer få fler och fler besvikna mm. väljare. Så är det bara liksom, mm. Idag finns det ett stort missnöjesparti, mm. som snart är ett väldigt dominerande parti mm. med rent missnöjesuppdrag. Mm. Att... Och med polisinflytande kanske, Ja. på mm. Och då måste det väl finnas ett annan riktning man kan gå mm. åt också. För mm. idag är det det problemet att vi har en politik som inte ger folk så fruktansvärt mycket alternativ. Mm. Alltså, så här, det... Mm. Inte, nu ska jag inte jag svara i men mm. Det är inte superstor skillnad mellan liksom, Allianzpartierna och SOSA alltså, nej. Så, Och det, det är inte så stor skillnad mellan SOSA Och Vänsterpartiet heller Och nej. det är det som är så sad. De mm. måste, alltså Man hade en strategi om att vara både opposition Och samarbetsparti mm. Den strategin eh, Fungerade, hade fungerat Om de hade varit båda. och mm. alltså, Jag är helt övertygad om det Och nu försöker de ändå de försöker, liksom. Mm. Jag tror att det inte är tillräckligt för man, man har ändå väldigt mycket associerats med den, den mm. eh, liksom socialdemokratiska regeringen som fram tills det misstänkte terrordådet hade väldigt, väldigt, väldigt låga förtroendesiffror mm. som nu liksom, kanske kan man få lite bättre, men, mm. men mm, begränsat, liksom. Nej, men det, är, det är lite så här... Jag tror att vi måste vara väldigt mycket tydligare med att man inte är så sådana väldigt mm. pragmatiska dörrmatta. Mm, alltså, det liksom. är liksom, och det, och det, mm. Som Jonas Sjöstedt sa, dörrmattor mm. finns på Ikea. Det var väldigt, det var ett fint. Ja, som sagt. Han är bra på online. Ja. Och med det, med det sagt så tänkte jag bara göra reklam för, för er som tittar och sitter i Stockholm. Det är att imorgon så, då när Vänsterpartiet fyller hundra år så kan man gå på ett gratis och öppet stort jubileumseminarium i ABF huset Där ska jag få lägga ut orden om både det ena och det andra i ja, i sättsalen helt enkelt, mellan 12 och 3 eller 4 tror jag och sen så släpps ju också en bok eh, på förlag som eh, handlar om framförallt kvinnorna i den här rörelsen som är nu i hundra år och där har jag skrivit ett kapitel som handlar där jag har intervjuat Gudrun Skyman och det, det var en mycket speciell upplevelse som jag kanske inte kan tänka mig att göra om men som Varför var men hon är ju en väldigt, väldigt speciell människa Det var väldigt häftigt att, att träffa henne mm. liksom Bara att sitta vid två för att Man förstår så här, hela hennes dragningskraft mm. Den är enorm Och den har jag upplevt själv när jag var liksom 14 mm. Så att det, det, det var som att återuppleva sin egen liksom, kärlek Till en mycket mm. häftig människa Men ja, det, Man får läsa kapitlet Någon gång kommer jag också kanske Skriva en text om, om det här, den här upplevelsen Det händer inte nu men det var Ja, hon är en väldigt speciell människa. Och jag trodde för någon månad sedan eller två så tänkte jag att den rörelse som skulle kunna bli en populistisk rörelse skulle kunna vara FI. Eftersom Vänsterpartiet är för mycket inne i gröten. Men nu tror jag verkligen inte det. Jag trodde det knappt för två månader sedan heller. Men jag trodde att det fanns ett frö där som kanske, om man skött sina kort rätt, skulle kunna bli något. Det är helt kört nu. Varför? Eh, det är kört för att man är klåpare eh, på allt som heter... Eh, alltså inte på det som nog kommer vara valkommunikationen. Mm. Den kommer de göra bra. Men eh, på kongressen var det, det var ett skämt. Eh, de, är, de, är, de är liksom alldeles för mycket av en sekt fortfarande. Mm. En mycket liten... Grupp människor eh, som ska försöka samsas och, och göra väldigt stor politisk betydelse mm. eh, och ha eh, ganska liksom, mycket inflytande som ska fördelas mm. på ett ganska litet antal människor. Det, det är personkonflikter och så vidare. Och sen så har man liksom tre stycken frontfigurer, egentligen. Anna Lindström Nordström tror jag ändå, jag, jag räknas en av dem för att hon är en sån central person i arbetarrörelsen, eller har varit i alla fall. Mm. Sen, så var hon ju en, en, sen blev hon ju en flock, liksom. och henne rekryterar dem. De rekryterar liksom huvudmoden till detta projekt mm. är också en person som har lämnat på grund av att hon har fuskat och haft oegentligheter. Mm. Och sen så har vi då eh, Kavesa som nu står, står för fusk eh, anklagelser och liksom mm. polisanmälningar om de diverse. Det är ju, det är inte jättelätt. Framing liksom. Nej. Sen kommer folk i stort kanske skita i det. Eh, och lyssna mer på vad de säger. Men eh, när de, det de säger kommer, kommer skickligt nu. För att nu är part, vänsterpartiet och sossarna också lite förberedda på det. Mm. Därför så fixar de nu med det här med karensdagen som vi ska prata om alldeles strax. Eh, därför fixar de, försöker de liksom prata mer om pensioner. Alltså de frågorna där på riktigt finns ett sprängt sprängkraft. Att Vänsterpartiet väljer 60 timmarsdagen mm. som ett av de viktigaste kraven gentemot regeringen som de aldrig kommer få igenom och därför göra till valfråga. Mm. Det är skickligt för att det är en sån fråga där Gudrun är liksom en, en mycket stark debattör. Mm. Um, så att jag tror på många sätt att det är kört. Men de kanske kommer komma in ändå. Jag tror inte det. Mm. Jag tror att ett av de stora sakerna stora att tar emot dem är att de inte alls har samma Pepp runt mm. sig som de hade förra mm. Men de har också ett annat problem och det är att de rent retoriskt förra vändaren var mycket bättre på att slå ner kritik. Men nu mm. kommer ingen ta det. Mm. Man kommer inte backa. Förut var det så att sa Jonas Sjöstedt att det var att sin röst i mm. sjön och rösta. Och då mm. svarade de med det här är sexism, mm. det här är liksom mm. antifeministisk mm. hållning eller mm. så. Då backar alla bara förlåt, mm. så att det var dumt mm. av oss. Men ingen kommer göra det mm. den här vändan för att det är... Så så jag tror att Jonas kommer inte säga något sånt. Eller han kommer säga det och sen så kommer han inte backa <laughs> men han kommer här <laughs> Nej men jag tror att det kommer vara, vara problematiskt. Sättet de gör det på är redan problematiskt jag. Mm. Det var en sak som inte var bra i lördagsintervjun. Det var en svarade på frågan om FI. Liksom. De måste bara skita i det. Mm. Bara inte bry sig. Bara gör sin egen grej. Mm. Det tror jag är lösningen. Nu börjar batterierna på datorn ta slut Och vi har hållit på i cirka en halvtimme Men jag tänkte att vi bara skulle säga något kort Om kränsdagen. Mm. I tisdags så skrev Kommunal LO och Handels Tror jag det var Eller om det var kommunal bara, Skrev i alla fall en debattartikel Om att det är dags att slopa kränsdagen. Någonting som ju Alla progressiva har krävt Typ sen 90-talet När man införde mm. den Um, och uh, Jag såg att Sen, sen så i torsdags då Så skrev Annika Strandhäll Och Ulla Andersson en debattartikel där de skrev Vi har lyssnat på er och svarar Men inte med att de ska ta bort den mm. Utan med att man ska införa Ett karensavdrag Typ så att det blir lite mer jämnt Hur människor Hur det slår mot människor karensdagen Om mm. man jobbar jättelånga dagar som man gör Kanske inom vården Det vill säga många timmar mm. uh, då, blir det, eh, då, då slår det hårdare- än vad det gör mot dem som jobbar åt eller liksom mm. vad det nu kan vara. Ehm, och jag, bara tycker att, eller jag tycker att- eh, Daniel Svedin skrev en väldigt vettig text om detta- när han skrev att så här, det här är politiskt spel- på väldigt hög, eller mm. politiskt skådespel på väldigt hög nivå. För att det som är problemet här- är ju att ni vill ha kvar <laughs> karensdagen. Mm. Ehm, och ändå lyckas ni spinna det- på något annat sätt. Karensdagen liksom. mm. är till för att försöka- eller det var det i alla fall- försöka, Få folk att gå till jobbet fast när de är sjuka. Alltså mm. det, måste ju, det kan ju inte finnas någon annan syfte. Nej, det finns ju inte något argument för det. Eh, och det är så sjukt. Mm. Tänk vad många som skulle inte bli sjuka om människor faktiskt stannade hemma från jobbet när de var sjuka. Då <laughs> skulle inte alla arbetskamrater också bli sjuka. Det tror jag Jag tycker bara det är en helt idiotisk eh, regel. Mm. Även en fråga där FIA har varit ute och varit väldigt så här, aktiva med att slå på kränsdagen för alla... Eh, välfärdsarbetare. Mm. Det är märkligt att det är inte är en större debatt egentligen. Mm. För att det är en mm. fråga som berör i princip alla. Mm. Ja, men verkligen. För de borde ju vara gladhet egentligen. Mm. Mm. Eh, med det sagt, jag tänker att eh, det, jag hoppas att det är fler som kommer liksom prata om kränsdagen för att den är ju just precis det du sa. Det är liksom en kvarleva från ett system som vi trodde att vi lämnat. Mm. Men det har vi inte gjort. Jag skulle vilja tacka dig Johannes. Trevligt för att du kom. Hoppas du kan komma tillbaka fler gånger. Det här är alltså Flammans Fredagsmys. Vi kommer också ut som podd. Tipsa gärna oss om oss. Och kanske ge oss ett litet betyg på iTunes om man tycker att sånt tycker Vi vill gärna ha fler lyssnare. Ha en trevlig helg och simma lugnt. Hej. Hej.